Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə əşrafil əmliyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və əlihi və sahbihi ecma'in əmə bə'd Bugünkü mövzu Korkudan olacaqdır Korku Müəllif bu fəslin başlangıcını da aya ilə başlayıp Yani Allah subhanətələ buyurur ki İn nə məzəlikumü şeytanu yəxəfə əuliyəhü fə la xəfūhum və xəfūnī in kuntum mu'minīn Allah Subhanahu ta'ala buyurur çu o şeytan sizi yalnız öz dostları ilə dostları ilə qorxudur onlardan qorxmayın əgər möminsinizsə məndən qorxun Müəllif fəsli bu ayə ilə başlayıb yəni, bu ayədən görünür ki fəsildə əsas mövzu qorxudan olacaqdır. Və ümumiyyətlə, ibadət iki şeydən ibarətdir. Məhəbbət, bir də qorxu. Yəni, Allaha məhəbbətlə, istəklə ibadət edəsən və bir də qorxu ilə. İki istəyə bölünür. Və Allahın əmrlərini istəyərək yerinə yetirirsən və onun qadağalarından da Allahdan qorxaraq, yəni əzabından qorxaraq çəkinirsən. Məsələn, zinə etməyən şəxsdən soruşsan ki, yəni günah iş görməyən şəxsdən soruşsan ki, nə üçün bu günahı etmirsən, o deyər ki, Allahın əzabından qorxuram ona görə. Deməli, qorxu insanı sövq edir ki, qaraqalardan çəkinsin. Məhəbbət isə, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə sövq edir insanı. Və Belə bir sual meydana çıxır ki, insanda qorxu üstün olmalıdır, yoxsa məhəbbət? Yəni, hansı daha üstün olmalıdır? Yəni, Allaha istəyik, yoxsa Allahdan qorxu? Və bu barədə müxtəlif rəylər var və Şeyx Hüseyin bunların bəzilərini qeyd edir və bir qism alimlər deyilər ki, qorxu insanda biraz çox olmalıdır məhəbbətdən. Çünki qadaqalardan çəkinmək üçün biraz qorxu daha çox olmalıdır insanda. İkinci qrup insanlar isə deyirlər ki, insanda istək əksinə bir az çox olmalıdır ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirərsən. Və üçüncü qrup insanlar isə deyirlər ki, itayətdə, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə insanda istək daha çox olmalıdır. Qadaqalarda isə Qorxu insanda daha çox olmalıdır. Yəni, qadağalara gəldikdə insan o günahtan, yəni Allahın ona verəcəyi əzabdan qorxub qadağadan çəkinməlidir. Allah istəyərək çəkinməlidir. Yəni, qorxu daha çox olmalıdır bu şeydə. Əmürlərdə isə istək daha çox olmalıdır. Və dördüncü rey isə deyirlər ki, xəstəlik anında insanda istək, Allaha olan məhəbbət daha çox olmalıdır. Sağlam olan halda isə qorxu daha çox olmalıdır və Şeyh Hüseymin 5-ci əsas raci səhirəyə gətirir burada şansı daha əfzəldir və qeyd edir və bəzi alimlərin sözlərini də gətirir və buyurur ki İmam Əhməd demişdir ki hər bir şəxsdə qorxu ilə istək eyni olmalıdır sanki deyir bu buşun qanadlarına bənzəyir Yəni, ikisi də eyni səviyyədə olmalıdır. Yəni, qorxu əgər bir çox, çox olarsa, elə bilir ki, quşa bənzədir. Quşun bir qanadı yaxşı işləyər, o birisi zəif və quş sərbəst, yaxşı uça bilməz. Həmçinin əksinə. Ona görə də qorxu ilə istək insandadır, eyni səviyyədə olmalıdır. Və ən doğru rəydə Şeyh Hüseyin buyurur ki, elə budur. Çünki deyir, insanda əgər qorxu çox olarsa, insanda da Allahdan olan qorxu daha çox olarsa istəkdən, onda Allahın rəhmətindən bu ümidini üzə bilər. Və ya məhəbbət daha çox olarsa, onda bu daha da günah işlərə sövq edə bilər. Qorxu olmasa insanda. Ona ki, hər ikisi eyni səviyyədə olmalıdır. Və ümumiyyətlə, Şeyh Hüseymin buyurur ki, qorxu, deyir, işte, qorxu isimlərə bölünür. Çig isimə bölünür əsas burda. Buyurur ki, və birinci qism o qorxudur ki, bu ibadət adlanır. Yəni bu qorxu vasitəsi ilə ibadət edirsən. Və bu da yalnız Allah Subhanahu olan qorxudur ki, bəndə yalnız Allahdan qorxmalıdır və bu qorxuda heç bir şeyi Allaha şərik qoşmamalıdır. Əgər kim bu qorxuda ibadət nəfsəvi ilə, eləndən qorxuda Allahdan qeyrisə Şəriş qoşarsa, o artıq müşrik olar, şirk etmiş olar. Və buna nümunə gətirək. Məsələn, hər bir şəxs bütlərdən qorxur və ya övlərdən, ki onlar buna nəsə zərər toxundura bilər. Və ya evliyalardan yansısa övləyət vaxtı da olub ölüdür, kirlərdən və bəzi, bizim devirdə də insanlar var ki, Onlar bəzi evliyaların kəramətlərindən danışır, hansı ki şeytan əmərləridir, onları inkar etdikdə ki, bu şeytan əməlidir. Fala baxmaq məsələn, bunlar deyirlər ki, şək geləmə, sənin ağzını əylər. Və bu, o deməkdir ki, Allahdan qorxmur. Görün, nədən qorxur? Həmin evliyadan ki, buna nəsə bir şey olar? Və bu qorxu artıq Allaha şərik qoşmaq deməkdir, bu qorxu vasitisi Allaha şərik qoşur həmin şəxsi bu, həmin qorxudur ki, Allahdan yox, həmin qəbirdən, həmin pirdən ki, şəkkirləmə nəsə olar səni. Bu qorxu artıq şirkdir. İkinci qorxu isə insanda olan təbii qorxudur. Məsələn, vəhşi evandan qorxasan, ki, gəlir, nəsə, sənə bir şey, şey elə bilər və ya cürbədür buna bənzər şeylər. Məsələn, Allah s.ə.v. Musa Peyğəmbər haqqında, Quran kəhəndə buyurur ki, Qasad Sürəsi 20-cü ayəsində buyurur ki, Musa deyir, qorxu və intizar içində bir şəhərdən çıxdı. Çünki nəyə görə? Artıq Firun onu tutmaq istəyirdi. Və həmsin başqa bir ailə də yenə Qasad Sürəsinin 33-cü ayəsində buyurur Musa barəsində ki, Musa Allah'a dua edir ki, Rabbi, inni qateltu minhum nəfsən. Ey Rabbi, mən onlardan bir nəfər öldürdüm. Yani Fironun dəstəsindən. Fəəxaf ən yaqtulun. Və qorxuram ki, onlar da məni öldürərlər. Və bu qorxu artıq təbii qorxudur. Bu, üçüncü növ qorxudur. Və üçüncü növ qorxu adlanmır. Buna ərəbcədə, elə bizim dildə də vahimə deyirlər. Ki, insan məsələn qaranlıqda gedir, Çölgə görür birdən nəsə və insanın qəlbindən vahimə düşür birdən. Ki nəsə bunu izləyir, nəsə belə düşür. Bu cür vahimə düşür. Bu isə ona aiddir, qorxu deyil. Bu vahimə adlanır. Hı? Müəllif qorxunu nə üçün tövhid kitabında gətirdi? Qorxunun tövhidlə əlaqəsi nədir? Və bunu da qeyd etdik ki, əgər insan Allahdan deyil, həmin o mütlərdən və ya öllərdən, evliyalardan qorxarsa, Artıq bunun tövhidi naqisləşər və Allaha şəriş qoşmuş olar. Ona görə müəllif qorxu mövzusunu Tövhid kitabında qeyd etdi. Müəllif qeyd etdiyi ayəni izah edək. Və bu ayə Əlimran surəsinin 175-ci ayəsidir. Və bu ayədən öncə Allah subhantə halə bir ayə nazir etmişdir və göstərir ki, bu ayədə ki, Peyğəmdar Salsan döyüşə hazırlaşdıqda, cihada hazırlaşdıqda bir qrup insanlar gəldilər, Müsalmanlara dedilər ki, artıq müşriklər güclü dəstə hazırlayırlar və sizin üzərinizdə hücum edəcəklər. Və Allah subhanət hələ buyurur ki, onlar belə dedilər ki, İnnən nəsə qad cəməu ləkum fəxşəvuhum. İnsanlar sizin üçün hazırlaşıblar, qoşun hazırlayırlar. Onlardan qorxun. Və bu zaman Allah subhanət hələ bu ayəni hazır edir və deyir ki, İnnə məzəlikumus şeytanu yuxavvifu əvliyəəhu. Buyurur ki, o şeytandır, Sizi öz dostları ilə qorxudur və fələ təxafuhun və xafun inkuntu müminin və onlardan qorxmuyun, əgər mümin sizsə, məndən qorxum. Bu ayən göstərir ki, şeytan insanın qəlbinə əlbəttə qorxu salır və qorxu salan zaman o qorxunu et çıxarmaq üçün insan qəlbindən, şeytanın o vəsbəsəsindən uzaq olmaq lazımdır. Və sonra müəllif ikinci ayəni qeyd edir, qorxu bahələsində. Tövbə suresinin 18. ayəsidir. Allah subhəntə hələ buyurur, İnnəmə ya'mur məsəcidallahi mən əmənə billəh və liyumil əkhiri və yəqəməs salətə və ətə zəkətə və ləm yəxşə illə Allah. Allahın məhsidlərini yalnız Allah'a və ahirət günlə iman getirenlər, namaz qılıb zəşət verənlər, Və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar təmir edirlər. Yəni, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar. Ulaikə en yakunu minəl-muhtədin. Məs onlar doğru yol tapanlardır. Doğru yol tapanlardır. Allah subhanətə alə bu ayədə onu buyurur. Onlar və buyurdu ki, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. <coughs> bu ayədə Allah subhanətə alə Məhzidi özünə izafə etdi, qoşdu. Allahın məhzidlərini. Yə bu da onu göstərir ki, məhzidin Allah dərcahında çox müksək məqamı olduğunu göstərir ki, Allah subhanətə alə nəyisə özünə izafə edərsə, özünə qoşarsa, artıq həmin o şeyin əzəmətli olduğunu göstərir. Burada da Allah subhanət alə məhzidi özünə bağladı ki, Allahın məhzidlərini. Bu da məhsidlərin Allah dərcahında əzəmətli olduğunu göstərir. Ki məhsidlər yalnız Allaha məxsustur. Və başqa bir ailəd Allah subhanətələ yenə buyurur ki, və ənəl məsəcdədilləhi fələtədələmə Allah əhədən. Həqiqətən məhsidlər Allaha məxsustur, orada ondan qeyrisinə dua etməyin. Və sonra Allah subhanətələ özünə iman gətirməkdən sonra axirət gününü qeyd etdi ki, Allaha və axirət gününə inananlar. Nə üçün axirət adlanır? Və bunu izah edirlər ki, çünki ondan sonra bu axırıncı gündür. Ondan sonra artıq gün olmayacaqdır. Bu axırıncı gün, yəni axirət o deməkdir, axırıncı. Yəni bu gündən sonra axırın daha gün olmayacaqdır. Və Allah Subhanahu əksər ayələrdə iman dedikdə özünə özünü və axirət gününü qeyd edir. Mənə, yəni Allah s.ə. bu Allaha və ahirət gününə iman gətirənlər. Nə üçün başqa şeylər demir, məhz ən çox Allaha və axirət gününü deyir. Çünki insan əgər ahirətə inanarsa və insanın mükafat və ya cəza gözləməyini inanarsa buna, artıq o Allahın əmrlərini yerinə yetirər. Əgər inanmazsa, ahirət gününə ki, bunu mükafat gözləyir və ya əzab görəcək, artıq bu Allahın əmrlərini yerinə yetirməz. Sonra görür Allah Subhanahu Taala, əksər ayələrdə buyurur ki, Allah'a və axirət gününə imanan, inan, iman olan gətirənlər. Və sonra ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu namaz qılıb zəkat verənlər və dördüncü buyurur ki, illallah." Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. Və bu ərəb dilində ən güclü, bəlağətli cümlədir. Məsələn, baxın, lə iləhə illallah. Birinci, inkar edir, Allah s.ə.lə, ilah yoxdur, illallah Allahdan başqa. Bu, onu göstərir ki, yalnız ilah, nəbud Allahdır. Eləcə də bu ayə, ləm yaxşa qorxmurlar, illallah Allahdan başqa. Bu, bəlaqətli cümlərdir ərəb dində və bu da onu göstərir ki, yalnız və yalnız Allahdan qorxmaq lazımdır. Və burada Allah subhanət hələ xuşunu qeyd etdi. Öncəki ayədə isə xauf dedi, qorxu. Və qorxu ilə xauf ilə xuşunun fərqi nədir? Xauf, yəni ikisi də bizim dildə, Azərbaycan ilə deyilsə, ikisi də qorxarlanır. Lakin ərəb dilində bunların fərqi var. Xauf ümumidir, hər bir şey ahateydir. Ancaq xuşu dedikdə, xuşu yalnız ilm sahiblərində olur. Elmli insanlarda. Xauf isə həm elmdə də olar, elmlidə də, cahildə də ola bilər. Lakin cahildə heç vaad xuşu olmur. Yəni, elmsiz insana da xuşu olmur. Allah subhəni -tə ələyə Quran-ı buyurur, Fatih surəsinin 28-ci ayəsində buyurur ki, İnnəmə yəxşə Allahə min ibədihil üləmə Həqiqətən Allahdan onun alim, yəni elimli bəndələri qorqurlar. Yəni burada xuşu kəlməsini Allah Subhanahu istifadə etdi. Yəni xuşu yalnız alimlərdir, yəni el əhlinə olur. Həmçinin xuşu, əgər insan kimdən qorxursa, onun əzəmətli olduğunu bilirsə, onda ona xuşu, onda xuşu olacaqdır. Əgə əzəmətli olduğunu bilmirsə, onda onda həmin şəxsdə xuşu yox, xof olur, qorxu. Bir fərqi də bundan ibarətdir. Xuşu, yəni ki, o şəxs olur ki, kimdən qorxursa onun əzəmətli olduğunu bilir. Və həmçinin sidq, yəni ki, insanın doğru, imanın doğru olmasının əlamətidir, yəni ki, xuşu olmaq onda. Əgər insanda xuşu varsa, Allaha olan xuşu varsa, qorxu varsa, bu onun imanının doğru səlist olduğunu göstərir. Və peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində buyurur ki: "Əlm ənnə l-ümmə law istama ala ənyə fa'uqib bi şey'in lam yanfa'uk illə bi şey'in qad katəbəhu llahu ləkə." ki, əgər bütün ümmət yığılsa ki, sənə bir xeyir versinlər, Allahın yazdığı xeyirdən başqa heç bir xeyir verə bilməyəcəklər. Və həmçinin ardında buyuruyor ki, وَلَاوْ اِسْتَمَعَ عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا bir قَدْ كَتَدَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ Və yığışsalar ki, sənə bir zərər toxundursunlar, Allahın yazdığı zərərdən başqa bir zərər toxundura bilməyəcəklər. Və bu da onu göstərir ki, hər bir mümin, müsəlman, ister öz əməlində, ister hərəkətində yalnız Allahdan qorxmal Qorxma məmurə bir insan hansısa bir şəxs mənə nəsə bir zərər toxunduracaq. Allahın əmrini yerinə yetirdikdə və ya qadağadan çəkindikdə bu hədis onu ona göstərir ki, adi insanlardan qorxmaq lazım deyil. Allahın qədəridir. Allah Subhanahu taala artıq onu sənə yazıbdır. 3-cü ayə Ənkabut surəsinin 10-cu ayəsidir. Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur: "Və minən-nəs men yaqul əmənə فَاِزَا اُوزِيَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْمَةَ النَّاسِ İnsanlardan ilələr vardır ki, onlar deyirlər ki, biz Allah'a iman getirdik. Və əcər Allah yolunda onlara əzab verildi işte, insanların onlara verdiyi əziyyəti Allah'ın əzabı hesab edirlər. Öyle hesab edirlər ki, insanlar ona əziyyət verindir, bu Allah'ın əzabıdır buna burada Allah Subhanahu taala fitne işte. dedikdə insanların ona verdiyi fitnəni, əzab, Allahın əzabı adlandırırlar. Fitnə əzab başa düşlər. Çünki Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə da fitnə barəsində buyurur ki, "İnne allazina fatenul mu'minina vel mu'minati thumma lam yartabu felahum azabu jahannama walahum azabu sayyi." Mömin kişi və qadınlara əziyyət verənləri və sonra tövbə etməyənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Böyümün kişi və qadınlara əziyyət verib və tövbə etməyənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Burada fitnəni Allah s.ə.q. əzab adlandırdı. Eyni ilə bu ayədə də Allah s.ə.q. fitnə dedikdə əzab başa düşülür. Bu, Buruc surəsinin 10-cu ayəsidir. Bu ayənin qorxuya aidiyyəti varmı? Zahirdən belə baxsan, bu ayənin heç bir Qorxuya aidiyyəti yoxdur. Lakin bunun mənasına baxsan, görərsən ki, elə bu, qorxuya aiddir. Çünki bu ayədə Allah subhantı halə buyurdu ki, Cəalə fitnətən nəsi kə Yəni, insanların fitnəsini, insanların ona verdiyi əziyyəti Allahın əzabı hesab etdi və onların fitnəsindən Allahın əzabından qorxduğu kimi qorxdu. Yəni, insanlar ona fitnə edir, əzab, əziyyət verir. bu əziyyəti Allahın əzabı hesab etdi. Ki, bu əzabdır, bundan da qorxum, çünki Allahın əzabından qorxmaq lazımdır. Bu da qorxuya dəlildir. Yəni, insanların ona verdiyi əziyyəti əziyyətdən qorxur, nedə ki, Allahın əzabından qorxur. Həmsin başqa bir ayədə də Allah s.ə.vələ buyur ki, Suva minən nəsi mən alə xərfin. İnsanlardan eləri vardır ki, Allah'a şək içində ibadat edərlər. Fə in asabehu khayrun itma'an bihi. Əgər ona bir xeyir üz verərsə, baş verərsə, onda bir rahat olar. Yəni İslamdan möhkəm yaşar, İslamı yerinə yetirər. Və in asabathu fitnetun inqalaba ala vejhihi. Əgər onun başına bir əziyyət gəldisə, gəldikdə və ya bir fitnə baş verdikdə deyir, üzü üstədir, geri qayıdar. Yəni küfrə qayıdar. خاسر الدنیا والاخره او dünyasını da axirətimi də itirəndi, itirərdir. Bu Hed surəsinin 11-ci ayəsidir. Və həmçinin möminlər barəsində də Allah Subhanahu Taala buyurur ki, və beşəri sabirin ellezine izəsat humusibetun qalu inna lillahi Buyurur çu, səbir edənləri müjdələ. O kəslər çu onların başına bir müsibət gəldikdə işte, deyirlər çu biz Allah üçün yaşayırıq və Allah'a da qaydacaqdır. Və bu möminlərin halı, bundan öncəki ayə isə qeymüminlərin halı. Şək Allah'a ibadat edirlər. Və öncəki ayədə də Allah Subhanahu Taala qeyd etdi ki, buyurduşu insanlar deyir, bəzi insanlar deyir ki, iman gətirdik. Onlar deyir, insanların əzabından, ona verdiyi əziyyətdən qorxurlar də ki, Allahın əzabından qorxurlar. Ona görə də insanın dediklərini Allahın dediklərindən, insanların əmrlərini Allahın əmrlərindən daha üstün tuturlar və insanlardan daha çox qorxurlar. Əgər onlara desən ki, məsələn, İslam əməlindən çəkin, namaz qılma və ya zəkat vermə, oruç tutma və həmin insanlar onlardan çəkinər. Çünki əziyyətdən qorxurlar. Sonra müəllif qorxu barəsində ə, hədis Başqa bir hədis gətirir. Ebu Said, radiyallahu anh, hədisidir. Ebu Said il-Xudru rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v. belə demişdir. İnnə min də'fi l-yəqini əntur biyən nəsə bi səxat illəhi Və buyurur ki, insanda olan yəqinliyin zəifliyi, əlaməti odur ki, yəni bu insanda yəqinlik yoxdur Allaha qarşı və onun yəqinlik zəifdir. Onun əlamətlərindən biri də odur ki, Allahın e, nifrətini insanların razılığı ilə dəyişsin. Yəni, Allahı, insanları razı salsın, Allah ona nifrət etsə də belə. Və bu, insan, həmin insanda olan yəqinliyin, zəifliyini göstərir. Ki, Allaha yəqinliklə iman gətirmir. Yəni, əsas insan razı olsun, deyir bu şəxslər. Allah razı olmasa da olar. Və bu cür şəxslər Allah Peyyəmələr salsan buyurur ki, Bu iman yəqinliyinin onda. Yəni Allaha yəqinliklə iman var. Və həzm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "V en təhmədəhum alə rizqillahi." Allahın verdiği ruziyə görə insanlara həmdsənə etsin. Və bu da yəqinliyin zəifliyindəndir. Yəqin Allaha imandır, imanmdır. Və üçüncü də buyurur ki, "En tərzuməhum alə ma mā ləm yətik və Allahın vermədiyinə görə, ona ruzi vermədiyinə görə insanları qınasın. Bu da üçüncü əlamətdir ki, bu onda yəqinliyin, zəifliyini bildirir. Və sonra Peyyəmbər Səhəm buyurur ki, İnnə rizqallahi, lə yəcürruhu hirsu hərisin. Həqiqətən, kim çalışsa ki, sənə ruzi versin, yalnız Allah verən olacaq səndə. Və həmsin vələ yərudduhu kərahiyyətu kərihin. Və istəsələr ki, səndən Allahın ruzusunu alsınlar, öz vaxt ala bilməyəcəklər. Bu hədisdə Peygamber sallallahu alayhi və salla buyurdu ki, yəqinliyin zəifliyi nədir? Yəni onda yəqinlik yoxdur. Şək içindədir. Allah'a tam yəqinliklə iman gətirmir. Ta bu da onu göstərir ki, yəqin əgər zəifdsə onda deməli yəqinlik də insanda həm artır, həm azalır. Necəcə iman artır, azalır. Eləcə də insanda Allaha olan yəqinlik artıb, azalır. Bəzlərində zəifdir, bəzlərində isə ola bilsin ki, güclüdür və yəqinliyin dərəcələrini göstərir. Və həmsinin, Peyəmələrsəm üçüncü dedi ki, Allah verdiyi ruzuya görə insanlara həmd edəsin. Burada nəzərdət durur ki, Allahın verdiyi ruzuya görə və fikirləşəyirsən ki, bunu insan verdi. Və yalnız ona həmd edəsin, Allaha yox. Bu həbistə o nəzərdət durur. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir hadiste buyurur ki Men sen aileyke ma'rufen Kimsəni bir yafşılık edərse Fəkâfi'uhu Fəinləm tecidu mə tükâfi'unəhu bihi Fəd'u ləhu hattə tərəu ennekum qad kâfətumuhu Ecerdir Size her hansı bir insan bir həyir şey edərse Onun əvəzini vermeye çalışın Əgər bunu bacarmırsınızsa, deyir, onda deyir, həmin şəxsə dua edin ki, onu tərif edin. Yəni, deyin ki, çox sağ ol və təşəkkür edin həmin şəxsə. Bu hədislə, bu hədis, əvvəlki hədis zahirdə ziddir. Əvvəlki hədisdə Peyğəmbər Fəslan dedi ki, Allahın verdiyi ruziyə görə bəndiyə həmd etmək yəqinliyin zəifliyidir. Fə bu hədisdə də buyurdu ki, bəndə sənə yaxşılıq etsə, ona həmd etmək. Tə, e, təşəkkür et, əgər əvəzini verə bilməsin. Lakin əslində, burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Birinci hədistə onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v, bəzi insanlar var, elə fikirləşir ki, rüzini verən elə onlardır, həmin şəxsdir. O şəxs olmasa, mənim, məsələn, maaşım olmayacaq və ya rüzi verilməyəcək və yalnız ümidini ona bağlayır. Və birinci hədist onlara rəddir ki, Onlarda Allah olan yəqinlik yoxdur. İkinci həd hədisdə o şəxslərə aiddir ki, o şəxslər fikirləşirlər ki, Allah subhanətə alə Ruzini verəndir. Lakin həmin şəxsin vasitəsi ilə verir. Və həmin şəxs vasitə olur Ruzinin ona çatmasında. Və şey Xüseyin burada gözəl bir misal gətirir. Məsələn, sən öz evladıva, uşağıva pul verir ki, apar bunu, filan kəsə ver. Və o aparıb verəndə, hər hansı bir şəxsə bunu sən tapışırdığın adama verəndə, həmin adam başlayır uşağı tərifləmə. Çox sağ ol, mənə gətirdim, deyirdim bunu. Və bu cür tərifləyir ona, təşəkkür edir. Əsas verən kimdir? Uşağın atasıdır. Uşağın atası yaddan çıxar, çıxır. Uşaq isə vasitədir. Və buyuru ki, bu səfihlikdir. Eləcə də o insanlar ki, var Allah Subhanahu ona ruzi verir. Və bu ruzunu Allahla bağlamırlar. Hər hansı bir şəxslə bağlayırlar ki, bunlar verdi, artıq bu da deyir səfihlərdir. Və həmin ikinci sözdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın sənə vermədiyi şeyə görə hər hansı bir şəxsi qınayırsan, onları qınayırsan. Bu da birincinin sanki əksisidir. Birincidə nə isə verirsənə Ona görə Allah'a deyil, həmin şəxsə, həmin sənə edirsən. İkinci deyirsən, sənə vermir və Allahın sənə yazdığı qədərdir və buna görə də həmin şəxsləri qınıyırsan, niyə vermədilər? Və buna da misal getirir ki, məsələn, hər hansı bir şəxs, neyse bir Allah yolunda sədəqə paylayır və gəlib sənə atatanda qurtarır və ya vermir sənə və buna görə başlayırsan onu istəməyə və ya onu məzəmmət etməyə Buna görə preğəmdər salısa buyurur ki, bu imanın yəqinli yəqinliyin zəifliyindəndir. Sonra müəllif başqa bir hədis qeyd edir. Bu hədisi deməmişdən qabaq, qeyd edək ki, Əbu Səhid il-Xuduriynin davayət etdiyi hədis, Şöx Hüseyin, həmsin, bəzi alimlər deyilər ki, bu hədis zəifdir. Hədis, i̇ndi söylədiyimiz hədis ki, var. Bu zəif hədistir, lakin bunun mənasını göstərən başqa bir hədislər var və mənası isə səhiqdir. Yəni, bu söylədiklərimizin mənası səhiqdir. Başqa hədislərlə, yəni, ayələrlə ispat olunur ki, bunun mənası səhiqdir. Lakin, hədisin özü isə zəifdir. Hə. Sənadı zəifdir, mənaysə səhiqdir. Çünki başqa hədislər, bu mənada başqa hədislər var. Və ikinci hədis Ayşə R. Həməravət olan hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur şu Mən ilkə məsələ, rida Allahi bisaxatin nəsi kim insanların nifrətini Allahın razılığı ilə dəyişərsə insanların nifrətini Allahın razılığı ilə dəyişərsə radiyallahu anhu və ərdə anhun nəsu Allah da ona razı qalar, insanlar da onlar razı qalar. Yəni, insanların sanki elə bir nifrətini Atırsan bir kənara və Allahın razılığını özünə götürürsən. İnsanlar nifrət etsə də mənə, əsas Allah razı olsun məndən. Bu zaman Peyğəmbər səhəm buyurur şu, Allah da sənindən razı olar və Allah subhanət hələ elə edər ki, insanlar da sənindən razı olar. Çünki başqa bir hədislərdə gəlib ki, insanın qəlbi Allah subhanət hələnin barmaqları arasındadır, istədiyi kimi yönəldər və Allah subhanətə alədə öz razı qaldığı bəndəni elə edir ki, bütün insanların gəlbi ondan razı qalsın. Həməsin Peyğəmbər s.ə.v sonra buyurur ki, və mən ilkə məsə rıbən nəsi bi səxat illəhi səxit Allah anhu və əzxatə aləyhin nəsi. Kim Allahın razılığını insanların nifrəti ilə dəyişərsə, onunla əvəz edərsə, Allah da ona nifrət edər, insanlar da ona nifrət edər. Və bu hədisin ardıdır da, kim Allahın nifrətini insanların razılığı ilə dəyişərsə, yəni Allahın nifrətini kənara qoyur, Allah mən nifrət etsə də olar, əsas insanlar mənlə razı olsun. Və Allah subhanə-te-alə ona nifrət edər və elə edər ki, bütün insanlar ona nifrət edər. Və bu ə, hədis bir növ qorxuya dəlalət edir, nəki müəllib bunu, Qorxu fəssilinə gətirir. Çünki bəzi insanlar var ki, bir qrup insanlardan qorxurlar ya vəzifəyə görə, ya nəyə görəsə qorxurlar və onların dediklərini yerinə yetirirlər. Və fikirləşmirlər ki, Allah subhanətə alə bu əmələ görə ona nifrət edəcəkdir. Və bu da onu göstərir ki, onlardan daha çox qorxurlar nəyin ki, Allahdan. Və Allahın razılığını fikirləşmirlər. İnsanın razılığını fikirəşirlər. Və bu da bir növ qorxuya dəvət edən hədistir. Və həmsinin başqa faydalar var hədistə. Faydalardan biridir odur ki, hər bir müsəlman, hər bir şəxs çalışmalıdır ki, Allahın razılığını qazansın. İnsanlar ona nifət etsələr və belə. Çünki Allah subhanətələ sonra elə edər ki, bir müddət keçəndən sonra bütün insanlar səndən razı olar. Hər bir şəxs öz həyatına baxsa bunu çox yaxşı görər. Təcə-təcə başlayanda birinci valideynlər ona nifrət edir, başlayır onu sıxışdırmağa, sonra qoğum əqrabağa, sonra başqaları və bir müddət bu səbr etdikdən sonra artıq görürsən ki, valideynlər də buna tabi olur və sonra başlayır valideynlər də namaz qılmağa. Çünki Allah subhanət Allah artıq bundan, bu əməlinə görə onlar razı qaldı və elədir ki, o insanlar da artıq onlar razı qalır. Və ona görə də insan çalışmalıdır ki, birinci, Allahın razıqığını qazansın. Və həmsinin faydalardan biri də odur ki, Allahın iki sifəti burada hədistə qeyd olundu, razı qalma sifəti, bir də nüfrət. Allah subhanətə arədə, bu iki sifət vardır. Bəzi də bu, həqiqi sifətdir. Allah dəli, onda Razılıq sifatı var, rıda sifatı var və sahat, yəni nifrət var Allah s.ə. Lakin Allah s.ə. Şura Sürəsinin 11-ci ayəsində buyurur ki, Leysə kəmis lehi şeyun, onun tayib bərabəri yoxdur, bənzəri yoxdur. Və bu iki sifəti insanların sifəti ilə heç də müqayisə etmək düzgün deyildir. Çünki bəzi firqalar var, bunu insanda olan sifətlərlə müqayisə edirlər, Sonra müqayisədən sonra inkar edirlər Allahın bu sifətini. Və məsələn, qəzəb sifətini müqayisə edirlər ki, insan qəzəbləndikdə ağlı başından çıxır və cürbəcür hadisələr baş verir bunda, pis-pis sözlər çıxır bundan. Deməli, bu qəzəb sifəti pis sifətdir və bu sifət də Allaha layiq deyildir. Baxın, birinci insana bənzətdi, sonra isə inkar etdi. Ona görə Allah subhanələlə Quran kələndə buyurdu ki, Leysə kəmis şeyun Onun bənzəri yoxdur. Yəni, bu sifətlər insanda olan sifətlər kimi deyil. Bu, Allaha məxsus olan sifətdir və insanda olan sifətlərdən fərqlidir. Bu hədisdə Allahın iki sifətini ispat etdi. Nifrət və razılıq. Ümumiyyətlə, fəsildə bir çox faydalar bizə bəlli oldu. Birinci fayda Əlimdən surəsinin təfsiri idi ki, Allah Ələm buyurdu ki, şeytan Əyəkətən öz dostları ilə insanı qorxudur və yalnız Allahdan qorxun. Bunun təfsiri bəlli oldu. Və ikinci ayə, tövbe surəsi idi. Burada Allah subhanətə alə buyurdu ki, Allahın məsidlərini yalnız kimlər təmir edir, kimlər dikir? O şəxslər ki, Allaha və qiyamək inanır, namaz qılır, zəkat verir və yalnız Allahdan qorxurlar. Bu şəxslər yalnız Allahın evini, məscidi, məhsidləri dikə bilərlər, dinayədə bilərlər. Və bu ayəd onu göstərir ki, həmin şəxslər yalnız Allahdan qorxurlar və Allah subhanət hələ buyurdu ki, elə doğru yolda olanlar da bunlardır. Həmsin ənkabut surəsinin təsiri ki, Allah subhanət buyurdu ki, insanlardan eləri vardır ki, diləri ilə deyirlər ki, biz iman gətirdik. Lakin insanlar ona əziyyət verdik də, Bu əziyyətdən qorxub, başlayırlar Allahın əmrlərinə müxalif hərəkətlər etməyə. Və bu əziyyəti Allahın əzabi ilə bərabər türlər. Çünki möminlər Allahın əzabından qorxur və Allahın qadağalarından çəkinir, əmrlərini yerinə yetirir. Bu şəxslər isə insanların əziyyətlərindən, onlara verəcəyi əziyyətlərdən qorxur, Allahın əmrlərindən çıxır. Və bu ayda Allah əmrlərindən göstərdi ki, Onlar Allahın əzabını insanların əziyyətləri ilə bərabər tutdular. Və dördüncü fayda odur ki, yəqinlik insanda həm azalır, həm də çoxalır. Ola bilsin ki, bir müddət az olsun və getdiksə insanda çoxalsın. Yəqinlik şəkkin əksidir, yəni, həmin şəxsə artıq Allah'a qarşı şəkk olmur. Və faydalardan bir də oldu ki, Allahdan ixlasla qorxmaq lazımdır. Və ixlasla qorxmaq, yəni səmini qəlbdən doğrudan Allahdan qorxmaq lazımdır, bu vacibdir. Və faydalardan bir də odur ki, kim Allahdan qorxarsa və Allahın razılığını qazanmağa çalışarsa, artıq bu, savab qazanır. Çünki Allah subhanətə alə buyurur ki, Piyamda Sanə buyurdu ki, Bu, Allahın razılığını qazanır. Və Allahın razılığını qazanan əlbəttə ki, savab qazanır. Bu qədər inşallah. Subhanakallahumma bihamdike və şərəmənə iləhə illə nestəğfirukə və töbəlik.